den lilla korta texten som vi hade i vecko torsdagstestet förra veckan. Här finns flera olika uttryck som du ska kunna. Träna att läsa denna texten. Familjen som flydde. Min bror bestämde själv vem han ville gifta sig med. Det var en kvinna som han var mycket kär i. Men mina, för, mina föräldrar bestämde vem jag skulle gifta mig med. De gifte bort mig när jag var 20 år. Men så blev det krig. Så hela familjen måste fly från Irak. Vi flydde till Sverige. Det var farligt vid gränsen. Men ingen såg oss så vi kunde ta oss över gränsen i hemlighet. Vi fick hjälp av en familj från Libanon som ville hjälpa oss eftersom de själva hade flytt för tolv år sedan. När vi skulle lämna den familjen grät vi mycket. Det var svårt att ta farväl av dem. De var mycket snälla. De gav oss också pengar så att vi kunde köpa mat när vi reste. Alltså köpa mat på vägen. Så kom vi till Malmö och här har vi börjat ett nytt liv. Vi ångrar oss inte även om vi saknar vårt gamla liv.